Генріх зрозумів, що припустився помилки і так розлютився, що злякався за себе. Він боявся, що знову почне бити й штурхати її. Невже вона не розуміє, кому суперечить, на що прирікає себе? Йому захотілося вчепитися руками в її горло, трясти, душити, вичавити з неї все життя до останку. Він навіть відійшов від неї, побоюючись, що зробить непоправне. «Мері!» «Я – твій король, і можу розпоряджатися твоїм життям, як мені заманеться!» «Ні, Генріху, ми з тобою на очах у всіх, і ти не зможеш зробити те, чим погрожуєш!» «Прокляття!» Вона не боялася його, а він її майже ненавидів. «Завтра я поїду», – сказав він, стримуючи люте тремтіння в голосі. «А ти не вийдеш з цієї кімнати!» «Поки не скоришся. Ні розваг, ні музики, ні книг, ні смачної їжі. Ти незабаром зрозумієш, чого себе позбавляєш». Генріх був у гніві, адже Мері зазіхнула на святе, на його владу. Вона зачепила гігантську себелюбність Генріха, наважилася не підкоритися, а цього було достатньо, щоб убити всі його ніжні почуття до сестри і навіть змусити зненавидіти її. Увечері король скаржився дружині. «Що за дике славілля? Як вона сміє не підкорятися? Невже вона не розуміє, що через її впертість європейські двори почнуть глузувати з мене?» «Усі запитуватимуть». Як цьому Генріху Тюдору вдається керувати королівством, якщо він не може упокорити свою власну сестру, зовсім юну дівчину? Невдячна. Я ж зробив її мало не другою королевою при своєму дворі, виконував усі її примхи, а вона відповіла мені чорною невдячністю. Я підготував їй кращу долю, збирався зробити королевою такої величної країни, як Франція. І замість того, щоб дякувати, вона хоче зробити з мене посміховище? Ні, присягаюся всемогутнім Богом. Вона вийде за Людовіка Дванадцятого, або ж я засічу її до смерті? Катерина здригнулася. Жорстокість чоловіка часом лякала її. «Це погані, злі думки, Генрі», – тихо сказала вона. «Я не впізнаю тебе. Де той милий? Добросердий юнак, якого я покохала Генріх відчув себе винним і підсів до неї Тобі не можна так нервувати, Кет У твоєму стані Катерина знову була вагітна І Генріх знову був з нею ніжний Ось якби вона ще й народила йому Вагітній вона легко зі смутком подумав він Ось що «Кет», – почав він, – «завтра я поїду». Щоб не втнуло це вперте дурне дівчисько, переговори повинні продовжуватися. І зрештою я король, у мене є інші справи, а не тільки метушня з нею. Ти ж, Кет, залишишся з нею в Річмонді, спробуєш умовити її. Я покладаюся на тебе, Кет, ти ж така розумниця». А королева й сама подумала, що буде краще, якщо Генріх і справді на якийсь час залишить сестру. Це вже ставало просто небезпечним. Звичайно, Катерина вважала, що мері не права. Її мрії не здійсненні, а доля визначена ще від дня народження. Звідки ж у мері ця непокора? Невже вона не розуміє, що рано чи пізно її змусять скоритися? І питання тільки в тому, наскільки болісно це відбудеться. Але принцеса сама обрала для себе тернистий шлях, наважившися повстати проти волі короля – волі самого Генріха. Катерині це здавалося абсурдним, навіть безглуздим. Вона була покірною дружиною і в ті дні навіть уявити не могла, що настане час, коли вона сама противитиметься його волі і протистоятиме йому до кінця, до самого кінця. А поки що Катерина, щойно Генріх поїхав, вирушила до Мері, щоб спробувати вмовити її. Вона не сварилася, не кричала, була лагідною, власноруч прикладала компрес до розпухлої й почорнілої щоки принцеси. «Моя маленька дикунка Мері, – журилася королева, – твоє лихо в тому, що ти занадто довго жила далеко від двору і забула, – що найперший обов'язок принцес королівського дому не ставити свої умови, а коритися. А за це ми одержуємо чимало переваг розкіш, веселощі, блиск, можливість бути в центрі подій і навіть впливати на їхній перебіг. Я хочу тільки одного перебаламери, щоб мені дали спокій і заслали. Неправда. Я спостерігала за тобою і бачила, яке задоволення ти утримувала від життя при дворі. Біда лише в тому, що тільки на тебе повернули, як одразу зобов'язали вийти заміж. Ти просто не була готова. Я розумію тебе, твій страх. Мені теж було страшно залишати Іспанію, батьків, звичний спосіб життя. Я ж була навіть молодшою за тебе, коли прибула в Англію. Хоча в мене була одна перевага. Я з 12 років була заручена з англійським принцом і встигла звикнути до цієї думки. Іще твій наречений був молодий, а мені пропонують старого розпусника, руїну, що сподівається посіяти в моєму лоні новий паросток династії Валуа. Мене охоплює страх вже при одній тільки думці про те, що він доторкнеться до мене. Катерина поблажливо посміхалася. «Звичайно, перший час шлюб тобі видаватиметься дивним, хто б не був твоїм чоловіком». «Але, думаю, вийти заміж за старого, який буде до тебе добрим, піклуватиметься про тебе, плекатиме тебе, навіть краще, ніж за нетерплячого молодика, який не оцінить твоєї відданості й любові». У голосі королеви з'явилися смутні нотки – і Мері нишком кидала на неї зацікавлені погляди. «Чим не про себе і Генріха?» – каже Катерина. Адже шутки при дворі розходяться швидко, і вже всім було відомо, що навіть після того, як Катерина довідалася про інтрижку чоловіка з Бесі Блаунд і відіслала Фрейліну, Генріх не припинив зустрічей з коханкою. Він оселив її в маєтку в Есексі, що його називають «Єрихоном», і, можливо, навіть зараз, знайшовши час, відвідує юну кохану. Тепер уже мерія втішала королеву, говорячи, що в неї з Генріхом усе буде гаразд. «Певна річ, усе буде гаразд», – погоджувалася Катерина, немов забувши, навіщо прийшла до принцеси. Навіть горді іспанці необхідно було комусь розказати про наболіли. Вона зізналася, що чекає дитину, і немов зірвалася –